Както обещах в началото на това издание на до обед, всяка тема свързваме днес по някакъв начин с големия френски писател Ромен Гари, роден на 8 май преди 110 години в Вилнюс, днешна Литва. Ето сега кратък отказ от един от големите му романи. Говори се, че когато американските космонавти стъпили на Луната, открили там китайци. Възмутени, тъй като всеки знае, че китайците не разполагат с необходимите технологически средства тогава. Те ги натиснали да дадат обяснение. Как така сте тук? Как сте стигнали? До луната, противно на всички природни закони. И тогава едно от дребните китайчета сложило юмрук върху юмрук и изиграло стълбичка, като обяснило с широка усмивка: "Едно дребно китайче, две дребни китайчета, три дребни китайчета." Край на цитата. Китайският лидер Си Дзинпин обикаля определени страни от Европа. Какво е значението на този факт и какво става в периферията на Европейския съюз? Сега ще погледнем освен към Китай и към една по-близка страна от изтока на континента, където няколко седмици мащабни протести срещу закона за чужестранните агенти отново поставиха въпроса с Европа или с Русия, ще е именно Грузия. Добър ден, казвам на Георги Готев. Добър ден и поздравления за споменаването на Ромен Гари, действително велик писател, който е, няма е, как. Ние, и да, така е, така е. Разказваме и тази история. Днес изцяло. Просто можем и само за Гари да говорим, но не бива. А, не може да си го позволим. Сега, да кажа. Георги Готев е журналист и старши редактор в а, политическия център Глобална Европа на Юрактив и главен редактор на българското издание на Юрактив а, с дипломатическо образование. Част от дипломатически екип, който открива българската мисия към европейските общности през 93-та година. После говорител на Пакта за за юго Европа 2007-2008, а в Юрактив Георги пише по теми, включително външната политика на Европейския съюз и отношението между Европейския съюз и Русия и постсоветското пространство и да започнем от китайската сувалка в Европа, виждаме различни послания в различните страни някои, от които като голямата и много евроамбициозна Франция, а други като евроскептичната и все още отвъдна на Европейския съюз Сърбия. Какво виждате, Георги, в тази особена китайска траектория в Европа? Ами, очевидно е, че Китай е една страна, която трябва да си я представяме много различно от представите за други страни, защото за тях времето е някакси по-различно. Те, те умеят да чакат а, техния момент. Те имат а, а, някакво историческо развитие, разбиране за нещата. Ние сме притеснени от някакви а, избори, на които ще се явяваме. Нали, нашите политици са втренчени в някакво ежедневие, докато Китай се стреми да си постигне историческите цели и, и прави това с, с, с всяка своя стъпка. През Последните години Китай, разбира се, се опитва да увеличи влиянието си в Европейския съюз. Това започна с така нареченият формат 16 плюс 1, Тоест, .е. страните от Европейския съюз, те са 27, но 16 пожелаха да имат по-тесни връзки с Китай, България беше там, след това това стана 17 плюс 1, след това този формат започна да се разпада, първо Литва напусна този формат, после Естония, после Латвия, Чехия и така нататък в до степен Защо? днес вече не се говори даже за 16+, плюс и а, вариацията нагоре, защото трябва да се спомене и вариацията надолу. Но ние виждаме, че днес си Цзинпин се среща с Александър Вучич, един от приятелите на Владимир Путин. Преди... Следващата му стъпка в Европа, това ще бъде Унгария. А, и а, е любопитно дали това според вас е знак, че Китай ще поддържа проруските лидери, независимо от посланията, идващи едновременно от френския президент Емануел Макрон и от председателката на Европейската комисия Урсула Фондерлайн, защото пък формата на срещата беше такъв троен. Китай ще про прокитайските лидери, а те едновременно с това са и проруски. Разбира се, има и други формати, които са важни за Китай. Един път, един пояс. Китай търси най-слабите звена в Европейския съюз. Когато се разпадна този формат, те се насочиха към тези страни, които наистина търсят китайското сътрудничество по различни причини. И на територията на Европа това действително са Сърбия и Унгария. А, между другото, а, под инициативата Един път един пояс, Гърция е пак, така да се каже, слабо място на Европейския съюз, тъй като Гърция си продаде пристанището Пирея. И това е едно от най-големите завоевания на, на Пекин на, на европейска територия. Оттам тръгват инфраструктурни проекти, оттам трябва да тръгне на железница, която да минава през, през Белград, да стига до Будапешта. Разпира се, Европейския съюз не, не гледа с добро око на, на такива инициативи. Uh, между другото, и, и Черна гора uh, взе огромен заем от Китай през 2014 година да построи uh, една. Uh, магистрала, така наречената магистрала за никъде, тъй като бяха похарчени много пари неизвестно за какво. И страната беше, това е малка страна, за, за, за която този милиард значи много, беше на ръба на банкрут заради този проект. За съжаление, китайските проекти често са от този характер. Но така ли иначе в Белград и в Будапешта Си Жин Пин ще, ще бъде посрещнат и той пристигна в Сърбия по един начин, който на мен ми напомня, когато Ким Ир Сен беше в София, просто с едни китайски знамена навсякъде, с едни първи страници на вестниците, които напомнят това, което беше работническо дело на времето. Ами, um, ами, uh Очевидно, това са някакви опити за геополитически пробиви на, на Китай, които е, трябва да признаем в съдувестна степен успешни. На Китай само или и на Русия, защото преди месец американският президент Джо Байден предупреди, че Китай подпомага руската военна машина в Украина. Вчера пък Великобритания каза, че Китай въроятно е отговорен за хакерската атака срещу британското министерство на отбраната. Изобщо, доколко според вас господин Готев Китай поддържа Русия в това ново разделение, въпреки, че вербално отрича да е страна, участваща в украинската криза, както го наричам. Ние в България така си мислим, че нали, Русия е много голям фактор, Китай, те са по-далече. Действително, с Китай е много по-голям фактор от Русия. Има един израз, който аз много харесвам. Ако Русия е бурята, Китай, това са климатичните промени. Китай той се стреми единствено към своя интерес. Китайски интерес съвпада с този на Русия в момента, но това не е чак толкова важно. Китай прокарва своите интереси. Русия разбира се се възползва в този момент, но в един момент Русия много ще страда от това, че Китай има, има интереси към, към Русия, които не са никак, никак малки. Включително Китай гледа с много интерес към огромните територии на Русия. Сега вие правите сериозни анализи на европейските избори. А, каква е вероятността според вас Китай да хакне избирателни комисии в различни европейски страни, подобно на това, което беше огласено пак в Великобритания, че на предишните избори там Китай е имал достъп до данните на около 40 милиона избиратели, съхранявани от избирателната комисия? Ами вижте... А... Китай те първа ще се намесва е, много сериозно на европейската е, територия. Е, може би мястото, където те се упражняват в момента е Сърбия. В Сърбия са введени системи за наблюдение с китайски камери за лицево разпознаване. Е, по същата система, която съществува в Китай, в Китай тези е, камери правят така, че за всеки китайец знае абсолютно всичко. Един китайец не може да пресече улицата неправилно, без е, нали, това да се разбере и той да бъде санкциониран. Е, тази система е, се въвежда в... Е, в е, Сърбия, въвежда се и в други страни, по един начин, който остава незабелязан за, за широката общественост. Китай разполага с тази информация. Значи, това, че грубо казано един сръбски гражданин ще пресече улицата неправилно, ще се знае в Пекин. Те ще знаят, те ще знаят всичко за нас. Това се опит... те, те се опитват да постигнат това чрез чрез социални мрежи като ТикТок, mm -hmm. чрез телефони като Huawei. Така че на нас ни е бедна фантазията до каква степен те смятат да ни контролират. Не става въпрос просто за едно хакване, за... става въпрос за нещо по-голямо. И то няма да се случи издължително сега. То ще се случва те първа. Сега, съвсем накратко, защото искам да ни остане време за Грузия, като наблюдател на процесите и в България, имате ли представа и въобще как мислите, държавата ни гледа ли сериозно а, на а, подобна вероятност за сериозно китайско наблюдение като това, което описвате за възможно а, и в, а, в Сърбия, примера в Сърбия, който давате? Ми, вижте, аз съм доста скептичен по отношение на... на моята родина България. Намирам, че ние сме много големи наивници. Аз нямам никакво доверие на българските така речени тайни служби. Изобщо не знам с какво се занимават, освен с някакви политически игри какво да кажа повече? Хайде да си говорим за Грузия. Хайде да си говорим за Грузия. Въпросът пак е от един ваш анализ за Юрактив. Губи ли Европейския съюз Грузия и възможно ли е един единствен законодателен акт, а именно този закон за чужестранните агенти, който всъщност той е известен по този начин, но иначе официално названието му е закон за прозрачността на чуждото влияние, да отклони Грузия, която от декември е официален кандидат за членство в Европейския съюз? Аз се опасявам, че е възможно след изборите през октомври в Грузия, които вероятно ще бъдат спечелени отново от партията Грузинска мечта, Европейския съюз да осъзнае, че Грузия вече няма шансове да бъде кандидат за, за, за членство. А това означава ли, че Владимир Путин си връща тази бивша Съветска република, родното място всъщност на Сталин? Ами, за съжаление, така ще се получи, освен ако, ако стане някакво чудо. Знаете ли, Грузия ми е много симпатична, защото тя много прилича на, на България, но от погрешната страна на Черно море, те са точно от другата страна на Черно море. Те нямат така териториална връзка с Европейския съюз, както имаме ние. Имат териториална връзка с, с Русия. И, за съжаление, са загубили над 20% от територията си през войната 2008 година, когато те загубиха Абхазия, Абхазия и Южна Осетия. Абхазия в момента Русия строи военна база, което е, с, е ли, сигурна гаранция, че е, тази територия едва ли ще се върне на, на Грузия някой път. Между другото Европейския съюз и страните от Запада много говорят за това, че нали, Крим е руски и така нататък, и Донбас е т.е. Рус... Крим е, е, е Украина. Е... Yeah. И, и, и, и Украина трябва да си върне тези територии. Не чуваме такива неща, що се отнася до Абхазия и Южна Усетия. те са описани. Добре, това е, това е видима разлика, а, обаче пък а, виждаме и друго, нестихващи протести срещу този закон а, за чужестранните агенти. О огромно, огромни протести за грузинците като че ли Няма никво съмнение, че това е руски закон, въпреки, че партията грузинска мечта го продава като американски, както и Възраждане в България пък а, искат също подобен закон за чужестранните агенти и също тук казват, ами така така било в Америка. А... Да, правилни са тези, тези сравнения. А, значи, не... първо няколко думи за грузинска мечта. А, това е партията на олигарха Битзина Иванишвили, който а, след като се сри на доверието към а, Сакашвили, спечели а, изборите през 2012 година, От тогава неговата партия а, е постоянно на власт, а, а, и като много успешно печели изборите благодарение на една е, избирателна система, която дава грубо казано предимство на първата политическа сила. Но те се водят, твърдят, че са проевропейски, за това, тъй като наистина времето ни приключва, а ако си позволим поедри аналогии в името на по-доброто артикулиране на процесите, тази уж проевропейска управляваща грузинска партия, наречена Грузинска мечта, на кого прилича повече в български вариант? На ГЕРБ, на Възраждане или на ДПС? Ами може, би на трите. може би на трите. Защото може би повече прилича на, на герпи на ДПС, защото а, тази партия твърди, че е проевропейска, а в действителност абсолютно всичко, което прави нейния лидер е в а, услуга на, на Москва. А, в България видяхме, че най-голямото нещо, което се случи през последните години, е изграждането на газопровода Турски поток, който тук от срамежливост, наричаме Балкански поток, изцяло в услуга на, на, на Москва. Така че едно са декларациите, друго, друго са Друга делата. Е ами О. добре, да кажа благодаря на Георги Готев, старши редактор в Европейското авторитетно издание Юрактив и главен редактор на българското му издание.